Реализиране на желанията Веднъж учителя каза Ако болният каже няма да умра, ще живея още 50 години за да свърша работата, за която съм дошъл на земята, той е разрешил правилно своята задача и ще има добри резултати. Вие казвате Възможно ли е това? За онзи който разбира законите, всичко е възможно. За онзи, който не ги разбира, всичко е невъзможно. Някой път ви се случи нещо и питате, защо дойде това? Защото сте го пожелали. Искали да реализира желанията си, човек трябва да концентрира мисълта си. Разрешаването на великите задачи на живота иска голяма концентрация на мисълта. Когато концентрирате мисълта си, ще привлечете към вашата мисъл всички умове, които мислят в дадения случай. Вие ще бъдете фокус, в който ще се съсредоточат идеите на хората, които мислят като вас. Така се раждат гениалните мисли. Всяка гениална мисъл, макар че се е родила в ума на един човек, сама по себе си е колективна. Много умове са работили върху тази мисъл, докато дойде един човек, наречен гений, чрез когото тя се ражда. Някой иска да постигне нещо добро, да стане музикант, поет или нещо друго, но се обесърчава който постави велика идея в живота си, още днес трябва да започне да работи, за да подготви условията, но да не поставя време, срок. Това, което днес не постигнете, ще го постигнете утре. Бъдещите възможности са по-големи от днешните. Не се обесърчавайте, когато някое ваше желание не се реализира веднага. То може да се реализира за 10 години, може и цял живот да не се реализира. Като желаете нещо, а едновременно правите и усилия, разумната природа ви подкрепя. Един закон гласи, като се радваш на постиженията на другите, ще имаш и ти постижения. За да реализира човек своето желание, трябва да разбира общия план на живота, който Бог е поставил. Вървите ли по Божия път, ще постигнете всичко, което желаете.